Подякував пані славі за розмову і попрямував до автобуса на Львів. На вулиці крутила вихола, і він був утішений тим, що ніхто з перехожих не бачить його розгублене обличчя. Стефан раз по раз знімав окуляри і втирав за чай сльози.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 Але десь на дні серця пробувався слабенький панчик якоїсь нової світлої лози, що почала проростати, відколи він познайомився з працями штуки Найзена. І цей панчик, мов би голос із дитинства, шепотів йому, що все можна пробачити – все можна прийняти, незважаючи на біль, на досаду, на гіркоту. Так ось яку досаду, от яку досаду і гіркоту чого? Це було понад розуміння самого Стефана. І він зі збореними почуттями їхав у маршрутці,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 Страх відповідальності. Навіщо він вліз у це діло? Він не міг збагнути, як за мить його строго раціональна діяльність опинилася на прозі надзвичайно складного вибору, який він навіть не міг до кінця сформулювати. Він ніколи не був особливо